Jabur 24 dari ayat 1 sampai 10 Masmur Daud Bumi ini milik Tuhan dengan seluruh isinya, dunia dan semua penghuninya Kerana dia telah mengasaskannya di atas lautan dan menegakkannya di atas para airan Siapa yang boleh naik ke bukit Tuhan? Siapa yang boleh berdiri di tempat sucinya? Manusia yang bersih tangannya dan murni hatinya yang tidak mempersembahkan jiwanya kepada berhala atau sumpah palsu. Dia akan diberkati Tuhan dan menerima kebenaran daripada Allah penyelamatnya. Inilah keturunan yang mencari dia, yang mencari wajahmu, ya Allah Tuhan Yakub. Angkatlah kepalamu, wahai pintu gerbang dan terangkatlah kamu pintu yang kekal raja kemuliaan akan berangkat masuk siapakah raja kemuliaan ini tuhan yang gagah perkasa tuhan yang perkasa dalam peperangan angkatlah kepalamu wahai pintu gerbang angkatlah kamu pintu yang kekal raja kemuliaan akan berangkat masuk siapakah raja kemuliaan ini Tuhan segala tentera, dialah Raja Kemuliaan.